Epistola lui Pavel către Galate. Capitolul 5 Rămâneți, dar tari, și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți în prejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește în împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi, care voi, să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos. Ați căzut din har, căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Isus Hristos nici tăierea prejur, nici netăierea împrejur n-au plumpet, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine cine v-a tăiat calea ca să născultați de adevăr. În duplecarea aceasta nu vine de la cel ce v chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămâdea. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta o sânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea în de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de potignire a crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, Luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, împuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roata Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelung de răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblem prin Duhul, să nu umblem după o slabă deșartă, șarte ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții.